Аніж таємничий хід між музеєм і будинком із химерами. Утім, чекайте, музей то теж храм, храм мистецтва, а дім із химерами недарма вирізняється з усіх інших київських будівель. Виходить, що він не просто житловий будинок, а щось більше за таку просту споруду. Голова влада паморочилася від думок. Хлопець відчував, що він крок за кроком наближається до якоїсь таємниці. Звісно, якщо його міркування слушні. Пророцтво шамана 10 жовтня 1904 року в київському домі косачів на Маріїнсько-Благовіщенській, було незвично шумно. Господар Петро Антонович щойно повернувся з Волині, де пробув три тижні поспіль. Ольга Петрівна, дружина пана Косача, і Лариса, одна з його дочок, яку всі звали Лесою, не могли наговоритися з чоловіком і батьком. Він укотре переповідав, Дрібні волинські новини дуже шваво описував справи в маєтку, а Лесі мимоволі згадувала той чарівний край, хатня прислуга, закінчила готувати обід і накривала в їдальні. Нарешті запросили до столу. Ну, мої любі, а тепер ви розповідаєте про все. Петро Антонович. Уважно дивився на дружину і доньку. «Як ви? І що з вами?» «Лесю, ти кашляєш?» «Ну, папа, тепер же нічого. Покашлюю, але мало. І нерви вляглися. Я їх в руки забрала». Спробувала усміхнутися Леся. Леся по ночах мало що спала зіткнула Ольга Петрівна. Були такі напади кашлю, що на силу їх морфієм затамовувала. А лікар Яновський подався на професору Одесю, міркуючи про щось з Петро Антонович. «Мої клопоти принаймні важніші, вже скінчилися», – твердо мовила Леся, явно бажаючи змінити тему розмови. «Тепер і здоров'я наладиться!» «Так, Бог дасть!» – провів рукою по чолу батько. «Проте до Тифлісу слід їхати неодмінно. Той клімат...» «Так, – погодилася Леся, – в Одесі побуду недовго, а там скорий переход Севастополь, Ялта, Батум, і я вже в Тифлісі». Як «Не буде готова нова книжка, то й так поїду». «А вона ще не готова?» – здивувався Петро Антонович. «Що ж Петробарський зі своєю друкарнею? І досі не впоралися? А я вже на крилах пісень твоїх зібрався полинути. Чи цензура знову? Я майже місяць у Києві, невдоволено, – мовила Леся. Часу немало, а роботи і взагалі толку від мого перебування тут небагато. Вся київська сутолока обертає людину на якусь білку в колесі. Справді, тут усе так мародно, довго йде. Що цур йому, додала Ольга Петрівна. Моя злополучна книжка вела далі Леся. Досі ще не вийшла з друкарні, хоч її зосталось тільки зброшурувати. Та після того, як видрукування обложки зайняло два тижні, можна сподіватися, що й брошуровка займе стільки ж. Не забувай ще про випускний білет від цензора, додала мати. Скривився Петро Антонович і несподівано додав, а чи не піти нам завтра?